It's summer partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultători, programul I-115. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 11 din Evanghelia după Ioan, capitolul 9, verset din care am avut numai un gând foarte scurt. Gândurile aceluia îl vor adăuga pe cele care urmează și astăzi în programul care ne stă în față, gând pe care îl aducem cu bucurie din partea Domnului Dumnezeu, pregătit prin intermediul unor cugetări și meditații de către preotul Nicuriță și aduse prin harul și bunătatea lui Dumnezeu pe calea undelor de către programul emisiunii Evanghelia Lumina Vieții. Înainte de aceasta dați-mi voie să vă citesc o întâmplare scurtă care are o învățătură pentru noi, o aplicație spirituală. Acul albinei Intrată în cameră într-o zi de furtună, o albină înspăimântată se învârtește în toate sensurile, aruncând groaza printre copii. Fiecare își apără fața. În timp ce tatăl căuta să izgonească zgonească pe nepoftită, mama acopere cu șorțul ei pe cel mai mic copil. Deodată, albina se așeză pe brațul mamei și o înțepă puternic, lăsându-i acul. Nu vă temeți, zise atunci mama, albina nu vă mai poate înțepa pe voi acum. Uitați-vă la acul ei aici în brațul meu. În adevăr, în mijlocul unei pete roșii, care se umfla văzând cu ochii, acul albinei se vedea limpede. Lipsită de săgeata ei, albina a devenit fără putere și fiecare se liniștise, lăsând albina să zboare până ce a ieșit pe fereastra deschisă. Vedeți, boldul morții este păcatul. După cum albina și-a pierdut acul începând brațul mamei, care își ocrotea copilul, tot astfel, moartea, lovind pe Mântuitorul nostru când ne purta păcatere și a pierdut puterea sa pentru toți aceia care cred în Domnul Isus. Moartea a rămas pentru ei numai o mesageră care transportă pe răscumpăratul Domnului lângă Mântuitorul său. Groaza pe care o insufla oricărui om, departe de Dumnezeu, se risipește pentru cel credincios, deoarece motivul acestei temeri consta în faptul că după moarte urmează judecata. Chiar dacă n-ar voi să admită, omul este îngrozit atâta timp cât n-are siguranța mântuirii pe care numai Domnul Isus o poate da celuia care îl primește ca mântuitor al său personal. Iar mesajele emisiunii noastre se ocupă tocmai cu așa ceva, cu anunțarea că moartea care aducea judecata pentru noi Acum nu mai este o nenorocire pentru om, ci pentru acela care l-a primit pe Domnul Isus Hristos, dar numai pe aceia care au primit pe Domnul Isus Hristos, moartea a devenit doar un mesager care ne ia și ne transportă în fericirea veșnică. Judecata l-a lovit pe Domnul Isus Hristos, a primit-o El pentru noi și toți aceia care recunoaștem pe Domnul Isus Hristos drept călăuza noastră acum în drumul către cer, pentru noi judecata nu mai vine, pentru noi vine numai o binecuvântare, o binecuvântată primire în casa Tatălui cel Ceresc. Cu ocazia aceasta sunt nevoiți să amintesc totuși că, în Scriptură spune așa, judecata stă să înceapă cu casa lui Dumnezeu. Trebuie să lămurim aici. Judecata care se face casei lui Dumnezeu nu este spre o sândă, cum este judecata făcută celor care n-au primit pe Domnul Iisus Hristos, este adevărat străvim pe Dumnezeu și îi mulțumim pentru aceasta, deoarece o sândă a fost odată plătită de Domnul Iisus Hristos pentru noi. Dar judecata noastră cu privire la ce se va face? Uitați! Va spune Domnul sus: eu am venit pe pământ să dau viață, din belșug. Dacă noi nu avem viață din belșug, el ne va întreba, de ce n-ai luat atât puterea mea? El a venit să ne aducă o pace care întrece orice pricepere. Și vai, de câte ori suntem noi tulburați și îngrozit și ne temem de ziua de mâine. Și El ne va întreba, De ce n-ai avut pacea aceea care întrece orice pricepere? Ce te-a oprit să iei? Nu o să putem să-i spunem, Doamne, n-am putut, pentru că în cuvântul să scrie pot totul în Hristos care mă întărește. Și în altă parte, ca Lui Putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. O să ne întrebe, de ce n-am fost bucuroși? Că spune bucuria voastră să fie deplină în Evanghelia după Ioan. El ne-a pus totul la dispoziție ce ne trebuie. Noi însă de multe ori alergăm triști, amărâți, mânioși, lipsiți de bucurie și o să ne ceară socoteală. Eu ți-am dat tot harul, ce-ai făcut cu el? Iată motive serioase ca și noi cei care l-am primit prin har pe Domnul să până acum, să ne facem verificarea în mod cu totul serios că va fi și pentru noi o tragere la răspundere. Doamne Tată Ceresc, mulțumim pentru toate ce ni dat în Domnul Hristos, mulțumim și pentru timpul acesta minunat pe care ni l-ai dat să stăm în fața cuvântului Tău, să medităm asupra Lui, te rugăm să binecuvintezi mesajul care urmează, să ne arăți mai mult când Domnul Isus Hristos ne-ai dăruit tot trebuie să ne facem și noi partea noastră cum a făcut orbul, adică să luăm tot ceea ce ne-ai dat tu și ascultând de cuvântul tău, să ajungem să vedem și noi limpede cum a văzut acesta și în felul acesta ți în ție slavă și nouă bucurie veșnică. Amin. Iisus, din mor. Noi o slavim, În cântece ce de slavă, noi joi, te prea mari. Caci prin jetfirea ta, o lume întreagă ai mântuit. Ai dat viața pace sufletului chinu. Be Învierea Lui din morți, unde a fost pentru noi să ne plătească isprava păcatului nostru și pe urmă viața Lui cea nouă ne-a fericit și ne-a dus pe noi pe calea cea nouă și minunată a veșniciei, slăvit să fie numele Său, îi mulțumim cu recunoștință chiar și cu ocazia aceasta. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 11 al Evangheliei după Ioan capitolul 9, unde asistăm la un interogatoriu făcut de iudei. Orbului vindecat de Domnul Isus. orbului din naștere vindecat de Domnul Isus. Iudeii se întrebau foarte mirați între ei și aveau chiar discuții contradictorii. Unii spuneau, ăsta e orbul care ședea aici jos și cerșea. Alții spun, nu, nu este el, dar seamănă cu el. Fapt care i-a determinat să-l întrebe, el le mărturisește deschis. Eu sunt, da, eu sunt cel care ședeam și cerșeam orbul din naștere vindecat de Domnul Isus”. Și el au întrebat, dar cum? Cum, cum te-au vindecat? Iar el le-a răspuns, citim acum versetul 11, Omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea siluamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Vedeți, iubiți ascultători, Domnul Iisus a făcut partea lui, mare parte, dar și orbul avea ceva de făcut, ceva fără de care nu și-ar fi putut căpăta vederea deși avea lângă el pe Dumnezeul cerului și al pământului, care zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. La porunca Domnului Sus, numai la cuvântul lui, soarele a apărut pe cer și ne luminează pământul de mii și mii de ani de zile. Puternic cuvântul Domnului Dumnezeu. El doar zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Dar cât este puterea lui de mare, când e vorba de mântuirea mea și de mântuirea ta, dacă la această putere mare și neînțelesă de noi, nepătrunsă de noi oameni imitați, nu adăugăm partea noastră mică, dacă nu adăugăm partea noastră oricât este de mică, să știți, puterea cuvântului lui rămâne în mine fără putere. Punct! Ca să putem înțelege puțin mai bine, să ne folosim totuși de o ilustrație de pe pământ care aruncă umbre slabe, dar ne ajută într-o măsură oarecare să înțelegem lucrul acesta. Spre exemplu, haideți să ne gândim la o garnitură de vagoane de tren foarte lungă, o încărcătură extraordinar de mare. Nu mă pricep întreare căi ferate și nu știu câte vagoane poate să ducă o locomotivă, nu știu nici ce greutate. Dar să ne închipuim câteva zeci de vagoane încărcate puternic, încărcate la încărcătura maximă, la sarcină maximă. Ei bine, toate acestea sunt purtate pe calea ferată de către curentul electric. Și acum luați aminte, fără conectarea rețelei, de cale ferată la rețeaua uzinei fără a se face legătura între uzina electrică producătoare de curent și rețeaua electrică de pe calea ferată care o folosește nu se pot mișca vagoanele din loc. Vedeți dumneavoastră oricât ar fi de neînsemnată această lucrare, fără ea uzina electrică cu toată puterea pe care o are nu poate face nimic pe calea ferată pentru că nu s-a făcut manevra de conectare. Puterea lui Dumnezeu de mântuire, cine o poate cuprinde? Dacă ne este greu să ne imaginăm noi și nu putem să înțelegem cum atâta greutate pe calea ferată este mânată de curentul electric, cu cât mai puțin putem să înțelegem planul și puterea lui Dumnezeu de vindecare. Ei bine, oricât este de mare puterea aceasta lui Dumnezeu, în viața mea este total ineficientă, nu valorează nimic, dacă eu nu fac un lucru foarte mic, și anume să mă conectez, să fac legătura între uzina producătoare de mântuire a Domnului Iisus Hristos și sufletul meu, să-l accept. acceptându l și spunându-i, da, primesc puterea ta în mine, atunci puterea lui devine eficientă în mine și mă schimbă, face din mine un om cu lumină. Cum am ajuns? Nu am avut eu putere să fac mântuirea aceasta? Nici de cum. Dar eu am primit-o. Primirea sau neprimirea de către mine, face ca puterea lui Dumnezeu să aibă efect sau să n-aibă nicio valoare în viața mea. Iată de ce este atât de important, este covârșitor de important. Asta decide viitorul nostru veșnic, primirea sau neprimirea cuvântului lui Dumnezeu, oricât ni s-ar pare nouă de nensemnată această atitudine, acest act. Totul este harul lui Dumnezeu când e vorba de mântuire, dar așa cum am amintit, dacă omul nu își face partea lui, Adică nu ascultă porunca mântuitorului care zice, întinde mâna și ia harul mântuirii mele, nu va fi mântuit în veci. Dacă robul nu s-ar fi dus după porunca Domnului Iisus la scăldătoarea siluam, ca să se spere cu apa de acolo, n-ar fi ajuns niciodată la lumină. Să faci atât cât spune Domnul Iisus, nici mai mult, dar nici mai puțin. Și să mergi până unde îți spune El, nici mai departe, nici mai aproape. Atunci, dacă faci așa, poți fi sigur de mântuire și de lumină în toate privințele. Altfel, nu! Cuvântul lui Dumnezeu scris este de ajuns pentru toate laturile vieții și pentru toate nevoile lucrării Evangheliei pe pământ. Să-L primim, iubiților, așa cum este, să facem partea noastră să tragem de o manetă, pentru ca să ne putem conecta la puterea aceasta cerului, să pătrundă în noi și să intre în lucru. Să-l primim deci cum este, fără să mai adăugăm sau fără să mai scoatem ceva din el, căci atunci suntem robi buni și credincioși. Ascultarea de Dumnezeu, de cuvântul Lui, este marea taină a mântuirii și desăvârșirii noastre. Numai când ascultăm în totul cele spuse în Dumnezeiescul cuvânt scris, putem deveni martori adevărați ai Marelui nostru Mântuitor, putem mărturisi deschis ceea ce ne-a făcut El, putem fi folositori semenilor noștri spre mântuirea și desăvârșirea lor. Știi să spui cu adevărat cine este Isus, felul Lui de-a fi, numai când asculți în totul cele spuse de El ca și orbul. Altfel vorbești numai din cele auzite sau citite din cărți despre El. Orbul deci mărturisește astfel, aceluia căruia îi se zice Iisus mi-a uns ochii și mi-a zis, du-te la scaldătoarea siluamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Dragul meu, tu știi să spui cine este Iisus? Dacă asculți în totul de el ca și orbul acesta, vei ști. Dacă nu asculți, nu știi nimic sigur pentru că nu-l cunoști. Versetul 12, interogatorul se continuă. Unde este omul acela?" l-au întrebat ei. El a răspuns. Nu știu." Orbul nu văzuse pe Iisus, că cel s-a vindecat de orbie numai după ce împlinise tot ce auzise din gura marelui învățător, adică după ce s-a dus și s-a spălat în scăldătoarea Siloam. Luând din punct de vedere duhovnicesc lucrurile, înțelegem că numai după ce auzim cuvântul Domnului Isus și îl ascultăm în totul, suntem vindecați de orbie și putem vedea tainele lui Dumnezeu și pe el însuși. Dacă la începutul ascultării noastre de cuvântul lui Dumnezeu nu vedem pe cel ce ne vindecă orbia și nu-l cunoaștem limpede, să avem încredere în el că îl vom vedea curând în toată frumusețea și mărăția lui ca și orbul de odinioară. Adevărul lui Dumnezeu nu-l putem vedea dintr-o dată în toată întinderea lui și nu-l putem cunoaște în toate tainițele lui, dar cu trecerea timpului, odată cu creșterea noastră duhovnicească, îl cunoaștem tot mai bine, îi cunoaștem lumina și el crește tot mai mare în noi, lumina lui crește până la miezul zilei. Este bine și cinstit din partea noastră să spunem despre lucrurile care nu le știm sau despre care nu suntem siguri așa ca orbul. Nu știu. Să nu ne fie rușine că după ani și ani de cercetarea cuvântului lui Dumnezeu și după multe experiențe duhovnicești cu Domnul Sus, avem și pete albe pe întinderea ființei pe a cunoașterii noastre, căci până la urma urmei, toți cunoaștem în parte. De aceea să mărturisim cu sinceritate, nu știu, acolo unde într-adevăr nu știm sigur. Unde este omul acela l-a întrebat ei? El a răspuns, nu știu. Nu după mult timp, însă, Domnul Iisus i s-a descoperit acestui necunoscător sincer, așa cum vom vedea când vom ajunge cu meditațiile noastre la versetele 35. Când recunoști sincer că nu știi, Domnul ți se descopere în toată limpezimea ca să nu mai e nicio îndoială. Dar când zici că știi și de fapt tu nu știi, Domnul te lasă mai departe în întunericul cunoașterii tale. Nesincerității?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 Scapăte de el! Omul care nu știe și zice că știe, este ca o sticlă goală astupată cu un dop. Poți să o arunci în mare și tot goală va rămâne. Să ne recunoaștem deci păcatele noastre, slăbiciunile și neștiința noastră, iar Domnul Suzmântuitorul Mântuitorul nostru bun nu va întârzia să ne mântuiască din toate. În versetul următor, la versetul 13, cuvântul ne arată că aceștia, iudei aceștia, au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. După cum ne spune Domnul Isus în Evanghelia sa, farisei erau oameni care trăiau religia numai de ochi în semenilor. Citim la Matei 5,20 Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va trece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Sau în altă parte tot la Matei Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminte nu veți avea răsplată de la tatăl vostru care este în ceruri. Sau în altă parte. Farisei zic, dar nu fac. Asta scrie la Matei 23,3. La tot la Matei 23, toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Vai de voi și farisei fățarnici! pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din lăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Cuvintele acestea grave pe care Domnul Sus le adresează fariseilor de atunci și fariseilor de astăzi stau scrise în Evanghelia lui Matei, capitolul 23, versetul 27. De aceea, Mântuitorul nostru spunea urmașilor săi de atunci și ne spune și nouă celor de astăzi următoarele. Mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, la Luca 12 cu Tot timpul celor trei ani și jumătate cât a lucrat Domnul Isus pe pământ, fariseii și cărturarii l-au pândit, l-au ispitit cu tot felul de întrebări și s-au luptat cu tot ce au avut împotriva lui. Acum aduceau în fața lor pe un orb din naștere vindecat de el, dar scopul acestei aduceri, nu era lauda marelui învățător, nici primirea învățăturii lui, ci să caute un motiv să lupte din nou împotriva lui. Ura religioasă și fățărnicia nu pot fi convinse de adevăr, ori cât de multe și zdrobitoare dovezi li s-ar aduce. Când aduci înaintea fariseilor, a religioșilor stăpâniți de duhul partidei lor, de duhul cultului lor, când aduci în fața lor pe un om vindecat, pe un om mântuit de Domnul Isus, să nu te aștepți la bine. De aceea renunță la gândul acesta. Dumnezeu a îngăduit ca orbul vindecat să fie adus înaintea fariseilor pentru ca ei să-și dea încă o dată pe față starea lor lăuntrică în fața lucrărilor lui Dumnezeu, după cum și-o dădusele pe față și în fața cuvintelor Domnului Isus, în capitolul 8. Lucrarea lui Dumnezeu de descoperire a răului și de înălțare a adevărului Merge până la capăt să fim bine încredințați de lucrul acesta. Și vai, luați bine aminte toți aceia care într-un fel sau altul se împotrivesc lucrării Lui Dumnezeu sau cei care nu vor să se intereseze de lucrarea Lui Dumnezeu. Ascultați, biruința de la urmă este a Lui Dumnezeu. Să ne predăm în întregime Lui ca să avem parte de biruința și slava Lui. Căci după cum și biruința de la Golgota în urmă a fost a Domnului Isus prin învierea Lui, tot așa și biruința de acum împotriva tuturor acelora care se luptă împotriva Lui, biruința va fi până la urmă a Domnului. În versetul 14 ni se face cunoscut că Era o zi de sabat când făcuse Isus tine și deschisese ochii. La fel ca și în zilele de post, Zilele de sărbătoare se dovedesc a fi adevărate numai prin binele pe care îl faci aproape lui. În felul acesta este cinstit Dumnezeu. Despre felul cum vrea Domnul să fie cinstit prin post, se arată limpede la Isaia capitolul 58, versetele 5 până la 7. Ziua sabatului da, a fost poruncită de Dumnezeu. Dar a fost porâncită pentru ca omul să lase lucrările lui și să stea numai cu Dumnezeu, să trăiască numai pentru el, să facă numai ceea ce face el. Și Dumnezeu în ziua sabatului dă viață oamenilor. Cât nu se nasc în ziua sabatului? Dumnezeu în ziua sabatului îi luminează, îi încălzește și îi îngrijește în toate privințele. Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcea în ziua sabatului numai ceea ce vedea pe Tatăl făcând. El deschidea ochii orbilor, ridica pe slăbănoci din paturile lor, îndrepta pe cei gârbovi, vindeca mâinile și picioarele înțepenite și învăța pe toți oamenii voia și adevărul lui Dumnezeu. Ca să faci binele, totdeauna este timpul potrivit și prin aceasta aduci lui Dumnezeu adevărata cinste și slavă, făcând binele, nu păzind o zi moartă. Și când deschizi ochii trupului, dar și când deschizi ochii Duhului, ochii credinței la semeni, faci slujba de înălțare a numelui și harului lui Dumnezeu. Creștinul adevărat a intrat în odihnă în sabatul lui Dumnezeu din clipa când a venit la Domnul Isus și l-a primit ca mântuitor personal prin credință și pocăință, cum este arătat la Matei 11. Cine este izbăvit din robia păcatului se odihnește cu adevărat, pentru că numai păcatul obosește pe om și pe Dumnezeu. Domnul Iisus ne arată cuvântul că este sfârșitul sabatului, este sfârșitul legii. Ne arată deci locul aici că era o zi de sabbat când făcuse Iisus tine și deschisese ochii. Domnul Iisus a făcut tina cu scuipatul său, adică a amestecat pământul cu ceva din ființa sa și în felul acesta a putut să dea lumină orbului din naștere. Înțelegem acum mai bine întruparea sa. El a amestecat Dumnezeirea sa cu trupul nostru și așa ne-a putut mântui. A amestecat sângele său cu pământul păcătos și așa l-a putut răscumpăra. Mare este harul său, necuprinsei dragostea sa, adâncă și veșnică înțelepciunea sa, nemărginită este puterea sa. Fie binecuvântat numele acum și în vecii vecilor. Adevăratul bine. Și adevărata mântuire pentru oameni se află numai când Dumnezeiescul este turnat în vasele noastre de pământ. Prin această sămânță se face nașterea din nou, prin acest ferment aluat se dospește toată plămădarea vieții noastre. În mâna lui Isus, tina deschide ochii orbilor, dându-le lumina cea frumoasă și Dumnezească. Numai în mâna lui, materia se preface lumină și viață. Să fim în mâna Lui și mai ales să fim, în, să fim mâna Lui ca toată mișcarea noastră să fie spre viață, lumină și fericire pentru semenii noștri. În versetul 24 aflăm că din nou farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea și el le-a zis Mi-a pus tine pe ochi, m-am spălat și văd. Fariseii, mari religioși, nu se lasă. Ei au ce au cu Iisus cu felul lui de-a fi, nu cu orbul vindecat. Acesta era numai cârligul de care se puteau prinde. Voiau nimicirea lui Iisus cu orice preț, căci el îi clătina de pe vechea lor temelie, de pe drojdiile lor și de aceea căutau motive ca să-l poată condamna la moarte. Fariseii au întrebat orbul cum și-a căpătat vederea. Pe ei însă nu îngenunchea măreața realitate ci voiau să scoată vinovat pe Domnul Isus care a lucrat, zic ei, a făcut tină în ziua sabatului. Ei erau apărătorii legii și nu puteau trece ușor peste o călcarea ei. Nu viața, nici sănătatea omului îi interesa, ci ei vegheau cu grijă deosebită să nu fie știrbită religia lor. Atât a interesa. Pe ei nu i-a interesat de bietul slăbănor care de 38 de ani zăcea neputincios în... La lacul Betesda, nu interesat interesa de orb care avea peste 40 de ani cum se va vedea și zăcea orb toată viața lui și n-a putut să vadă lumina, asta nu i-a interesat. Din momentul însă ce s-a călcat legea lor moartă, au luat foc. Cine caută să izgonească sau să nimicească un om din pricina unor rânduieli stabilite de ei, din pricina doctrinei lor religioase, din pricina constituțiilor sau din pricina unui anumit fel de a fi al religiei din care face parte, acela se află pe hotarul lui Satana. Domnul Iisus a venit din cer în mijlocul unei lumii rătăcite pentru ca să o mântuiască, nu să o piardă. El n-a izgonit pe nimeni de la Sine, așa cum se face în cercurile religioase, în bisericiile făcute de oameni. Unde dacă zici ca noi, ești al nostru, dacă nu, ești anatema, plecat. Ei nu vor să recunoască pe nimeni dintr-o altă religie și îi spun că numai cei din religia lor sunt mântuiți și încep să urască pe ceilalți. În numele dragostei lui Dumnezeu. Vai, ce poate fi mai diabolic decât atât? Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului I-115, care vă este adus de către emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca toți ascultători iubiți să fim orbi vindecați de Domnul Isus, care putem să mărturisim cu bucurie sus și tare Harul Său Mântuitor. Binecuvântarea Lui să fie și să rămână peste noi de acum și până în veci. Amin. Și acum, iubiți ascultători, vom marca încheierea programului I-115, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire unei poezii, al cărei titlu este «De ce noi nu putem?» cu semnul de întrebare. De ce noi nu putem, Iisuse, al vieții greu să-L biruim, bagiocurile și prigoane mai răbdători să le primim? De ce în valurile vieții așa ușor ne afundăm? De ce ne copleșește somnul de veche când ne pui să stăm? Fiindcă noi privim la valuri și nu pe tine te vedem, fiindcă ne culcăm alene și nu cu tine priveghem. Fiindcă nu iubim o cara și n-am dorit să suferim, cu toată lumea de păcate ne place în pace să trăim, de aceea nu putem, Iisuse, să facem lucrul cel mai mic și în această tristă stare, în veci, nu vom putea nimic. O, întărește-ne, Iisuse, și ochii ține-ni mereu la tine, care ești puterea și biruința în orice greu. Amin. Cine mi-am adus lumina, mânturii minunate, și mi-am bogățit viața cu gomor măsură.